Луїза виховувала його як короля, передаючи йому своє чистолюбство. Дочка Маргарита Щоб підняти її статус, Луїза, не замислюючись, віддала доньку за старого і потворного герцога Алансонського, зовсім не переймаючись тим, чи буде Маргарита щаслива у шлюбі. А зрештою, у Маргарити є боніве, і тільки її педантичність, безглузда на думку Луїзи, заважає її перелині насолодитися простим жіночим щастям. Втім, є ще Франциск, який завжди подбає про сестру. Так, її діти люблять одне одного. Луїза сподівалася на них, на їхній розум, вірила, що тепер, коли запанувала ця рода сучка з Англії, вони об'єднаються проти неї. Але зараз вона одержувала від неї дуже дивні листи. Її діти писали про чудові урочистості, про те, яку участь беруть у них – і в один голос хвалили молоду королеву, немов пишаючись її дружбою. Особливо Франциск. Луїза просто втрачала самовладання, не розуміючи їхньої легковажності, більше того, вважала її небезпечною. Потім виникла нова загроза, значно очевидніша, герцог Сафолк і королева. Коли цю звістку приніс Луїзі Гріньо, вона розгнівалася. Якоїсь миті навіть відчула себе ображеною, адже знайшлася жінка, яка знехтувала її сином. Але це тривало тільки хвильку, бо вона одразу зрозуміла небезпеку. Ці двоє, англійський посланець і Марія Тюдор, можуть зробити те, що не вдалося Людовику. Вони можуть зробити нового претендента на трон, і тоді її цезар уже ніколи не зіграє першої ролі. Шкіру на обличчі Луїзи немов стягло від злості. Вона була матір'ю-вовчицею і з радістю пішла б на злочин заради своїх дітей, загризла б кожного. Але дурною мадам Савойська ніколи не була і швидко зрозуміла, чого саме їй варто домагатися насамперед – розлучити коханців. Вона одразу звеліла сідлати коней і вже за кілька годин мчала в Париж, ледь встигаючи змінювати кони на поштових переїздах. Чарльз Брендон дуже здивувався, коли йому доповіли про візит до нього в Латурнель герцогині Луїзи. Вона ж була в немилості при дворі Людовика. І Брендон миттєво насторожився. Ця жінка небезпечна для них із і дуже розумна. Вона війшла, ніби увірвалася, жестом зупинила його вітання. Сподіваюся, що потурбувала вас не надто пізно Не запитала, а радше ствердно мовила вона Ні, мадам, принаймні я не маю звички рано лягати Я знаю, у ваших звичках лягати надранок Після того, як ви закінчите ваші амурні пригоди Він лише посміхався, дивлячись на неї блакитними очима безновинної дитини Але Луїза прочитала в них ледь помітну іронію так, хлопець напевно вже встиг перервати стосунки з королевою. Необережний Гріньйо злякав їх, а цей фаворит короля Генріха надто обережний, щоб не замести слідів, і Луїза вирішила блефувати. Мілорде герцог, почала вона, мені стало відомо про ваші стосунки з королевою. Більше того, в мене є свідки, які за моїм наказом, не вагаючись, розславлять, що ви ночами мали таємні побачення з мадам Марією. А вам, напевно, відомо, що роблять з перелюбниками, особливо на такому високому рівні. Це ганьба, катування і страта. Історія Франції вже має такі уроки. Маргарита Боргунська і Пилип Доне, наприклад. Її ув'язнили і таємно вбили – його жорстоко стратили. Був інцидент із королевою Боною Люксембурзькою та коннетаблем Раулем де Гюйоном, Але тоді шесть королеви пощадили, зате коннетабля стратили без суду і слідства. Ви розумієте, про що я говорю? Я не так добре обізнаний з історією Франції, як ви, мадам. Він говорив з помітним акцентом. Іноземець, англієць, ворог. «Гідний ворог! Не розкриває своїх карт, чекає, що вона йому запропонує!» Луїза змусила себе посміхнутися. «Я француженка, пане, і не бажаю, щоб у цій країні вибухнув новий скандал. Але й дивитися крізь пальці на ваші побачення з королевою не буду, адже ви можете зробити її величності дитину. А Людовик старий, немічний, хворий...» «Поява у Марії Дофіна викличе пересуди». І навіть якщо вдасться приховати, що до Фіна було зачато незаконно, то після смерті Людовика, що, на жаль, уже не за горами, правування королівством буде передано Регенській Раді, до якої, поза сумнівом, увійде мой я і мій син. А тоді я вже не кажу про те, що першим же актом цієї Ради буде вимога вашого відкликання в Англію – а королева з дитиною залишиться на нашому піклуванні, і навряд чи ми знехтуємо своїм шансом». Її зелені очі по-котячому примружилися, різка складка прорізалася біля губ, обличчя стало злим, тепер вона погрожувала і не приховувала цього. Так, ця мадам була здатна на все. Брендон встав і, повільно підійшовши до каміна, Носком чобута підштовхнув у вогонь поліну, що випало. Луїза сиділа позаду в темряві, майже невидимо своєму чорному вбранні вдови, з блідим недобрим обличчям. Небезпечна жінка, котре діє не вагаючись. Брендон відповів не відразу. Машинально, приклацуючи пальцями, оббігав поглядом кімнату. гобелени на стінах, стіл завалений паперами, Різблене бюро з безлічі шухлядок. Йому просто потрібно було трохи заспокоїтися, відволіктися, тому що, правду кажучи, він був наляканий. Наляканий відтоді, як довідався, що в порожній галереї знайшли трупик собаки. Однак він не хотів показувати свій страх. Опанувавши себе, повернувся до Луїзи. Викаже вона їхній зв'язок з мері ні, але в дає зрозуміти, що на них чекає. Судячи з її слів, нічого доброго. Йому необхідно щось вигадати, щось, що дасть можливість захищатися. «Ви мовчите?» – вигукнула Луїза, втрачаючи терпіння через його зволікання. «Що ви можете мені запропонувати, мадам?» Тепер він дивився прямісінько їй вічі. Луїза задоволено посміхнулася. Що ж? англієць поступливий і пропонує угоду. Вона готова піти на це, і одразу запропонувала йому ренту 50 тисяч ліврів річного доходу і землі в провінції Сент-Тонш за те, щоб він відмовився від королеви. І Брендон прийняв її умови. Він купився. Щоправда, виявився досить практичним, наполігши на тому, що Блуїза одразу оформила документи – вона не заперечувала, але за всіма цими справами візит її настільки затягнувся, що залишила вона Латурнель тільки пізно вночі.